Atzeritar, tabernas erratuzarra Zetabernadau Azken gel tokia tabernada Oh, oh alberria da Bai, eta Antzete erratia izaneko garagardu pikaña Matindugu oh. oh, dear Tazeor duetan Musutruk azteranetan Bederatatik amabertara daukagur Oh, oh my god Oh, oh my god ah. I kiss my girl By the factory wall Dirty old town, dirty old town Clouds are drifting across the moon Cats are prowling on their beat Springs a girl run the streets at night Dirty old town Dirty Ongetorriak azken geltokdea! Beste azte batzuei... Peñazo ematen! Hori da! Ta zailonetan daukagu, taldea daukagu... ...de pogez taldea! Talde, sauguna! Zostaguna, ez... Bute. Bai, nik hau... Eh, ...fondoan edo koltsoinmodean daukagun kanta... ...aienbatetan entzun dut! Taberna sakonetan, eta ilunetan... <risa> <risa> <risa> <risa> ez, tegia esan, ez bereziki! Ah, ez, ha! Ez berezik sakonak <risa> <risa> Bueno, ba, depo taldea, Londresen sortu zen, mi da labita. Txontxoen, baina baina nikustut, e, gure teknikaria agurtu behar dugula ez da. Gure Joseba teknikaria hor dago tramankuluekin gauzak zera ondo jartzen, pilpilean esan dezagun ez da. Gustatzen gaurko musika, Joseba? Oren gozai, bintzat. Bai. Gozantzatuko dugu. <risa> Onda sigera, bintzat. Gusko dugu, gero. Gona abukatuko dugun, entakigu, oa hien ikan Bueno, ba... Lehenbazan duen, londrezekoa dira Miratzen da lau bi urte sortu zen Eta, bueno, ba direz zeltinpuk estiloaren sortzaileak Eta oh, da, ba, musika irlandara eta punka batuz, hola, sortu zen Eta, gehen bat, lauragita, lauragita, marra markadan, ba, izan ziren oso ezagunak. Eta, hori gaino lehen Zaukaten, ba, beste izen bat Atomap! Atomap! Horren, bai. Eukidu fai o chiquitxo bat mikrofonoekin jarreizagun. Entzuten? Horren, bai, horren, bai. Horren bai, bai. primer entzuten eta esaten gero nun bezela, lehengo episodioa, esaten gero nun bezela. Vale. En anteriores episodios, ah, de asengel Tokia... Eh, nundik anez da entzun? <risa> bai, izena raroak. Ah, bale, bale. Nippel, son, nippel ereklors. Bai. Esan edunla bat, titipunta, zenteak. <risa> esa son, bak, izate bat... Naiko polemikoa diregola izanekin. Geo ikusuko dugu aurrerago beste Ora, ejemplo gehiago. Aham. Ba, esan ziren, ba, jam taldearen tenlauneroak, ba, den bora naikos. Jam? Ba, jam. Jam? Nik ez dut ezagutzen egia esan jam uh. talde hori? Urraiaz piko taldea. Ekaren bat, mm. du azien geltokira... Eh, Space Jam, medo ez? Michael Jordan da kantantea, edo bax bani. Hahaha. <risa> bani untsiai. <risa> bani untsiai. <risa> <risa> orkatebal la unsigned disco bat zuzenean eta bueno ez duen asko iraun taldeak ez zen. Zenegatik ta kitagian horregatik. Ze talde ze taldetasari gara orain? Nipel Erectors. Ah, Nipel Erectors. Bueno, ezanbarado baita urte horietan ba, e, taldeak ez, ez dutela ba, asko irauten, eta baude taldea bakarrik ba, orduak iraun dutela gara ezola ba, ba. ostra bai. eh joder eh, pues orduan dago ordu pasa bea ja es ve se reventaste sinen pasoak irlandesa eh bai. ezakit hori x txosten bat izango da baina jarraituko dugu piska taldearekin bai parteideekin zentsu dira parteideakada bada lehenengoa shein mak gowan oida sauna eta oida ba. Eta hori da, gitarra, aotxa, guitarra, banjoa, eta bodrana ere jotzen du. bodrana? <risa> <risa> Bodra da, nola, perkusio estilo bat olandea borobila jotzen da makil batekin. Ah, bai, bai, eki zerren. Irlandesa gara jotzen dute. Aham, aham, jarretzago, bigarren ah. partei <risa> Ah, Nick, eh, eh, Spider, Stacy, ue! <risa> <risa> wow! Haotxak <risa> eta Team Weasel txedo. Team, <risa> Team txedo. Weasel, oi zer da? Eta, flauta eh, edo? Eh, Chilibit? Ah, atxilibitua, bale, bale. Da. Oloak zerbait, bai. Urrenkoa. Eta eh, gu, jem... ...fainer hitzango da, jem... Eta honek ere banjoa, mandola, saxofoia... ...jurdi-gurdia! Ju, <risa> <risa> Gitarra eta kantariare bada zera, nek berestik guztan zait, gurdia Bai, bai. Hoi da el hombro orkesta, jortzen du denetik. Norbaiteko ba, ba. dakik zer den Hurdi-Gurdia? Eh, ez, baina, beizan daiteke behar bada eh, Nofekseko taldea ikustra joan ginenean teleonero batek bere putzean zeukaren... Bai... Elraia horrek eso... Horri da, horri zanbar <laughs> noen... Igual hurdi-Gurdia... <laughs> bai, Baliteke bai ez, zergatik ez... Zergatik ez... Eta gero kogu horretaz gainera, James Friendley Ué! Ba. Eta hau ere, akorde hoia, mandolina, piano eta gitarra jotzen ditu... Mandolina... Wau, wow, hori bait ma... Eta gero... Andrew Rankenek... Eban eh, baratzen duen bura esateko guela. E, berriro, berriro, berriro. Bai. Andrew Ranken. Eee! Eta honek perkusioa, armonika eta kantaria ere, bueno. Eta gero azkenik kite horriordan. Oh, basua eta kantari ere bada. Horriordan nago izango da, Dolores Horriordan de Cranberryseko kantariaren... Ah, agia. Norbait, edo? E Konotazio dikanya. Hori da Elvis el Kosteloren emastea. Bai. Elvis Kostelo muskari. Ah, hija, ¿cómo ven? <laughs> Elvis Kostelo esaten zuen batzutan musikari buruz eh idaztea Joen, eh, jo, en eso viste en Saldias, mierda. O sondo. Bai, bai, hasta <laughs> bai? bai? ahí. Vale, vale atus, yeah. dugu. <laughs> <laughs> vale, ba noiz ziren Xen eta Spider Stacy. Ba, neazunda 80 urtean ezautu ziren ba Ramónsiko kontzertu batean se buskatu zien basoa bat batean artegira. Ez dakit baina, <laughs> ez dakit nola. Causouse <laughs> correr la estén dira. Bai, Irlandan politike baiaz. Ah, ba, ba kezte da tiki ga se Insta nesaguna. Sea, Shane MacGowan. Ze Shane la princesa guerrera. Es ese eh, Shane, Shane MacGowan. Ah, Shane MacGowan. Buskatu zien basoa bate batean artegira. Eta Ez dakit, Asmatuko dut, eh. De clásico concerto batean hartu zen nola eh Dena ola Odoleth Betea ta argazki bat ta zen nola ba Den adoez betea perikoan, eta jartzen zuen kanibalismo en konzertu e-crash. Eh? Eta, agertu zen ori, ta, aztean, e hori, eta gero horrengo hastean egin zuen justo Den Ippels erektuazen taldeak. Horrek zuen antipo de la masochista bat, edo? Ez dakit, ez. kontrastatu gabeko datu bat da, <risa> horri zuen baitan utziko dugu. hori. La gelditu da pixka dramatizazioa egiteko, ez? Bai. pausa radiofonika. <risa> Buena, guat lehen dizkara jabe, asko esateko eta denbora gutxi beti bezala hazin oh, getokian gauza esateko eta... Bye. Red Roses for me! Eee! Eh. Eee! Eh, eh. uh. <laughs> da eta la, lagurtekoa. Arroxea... arroxa ola, arroxea gorrien niretzat. Zain, eee... Eh, está un neko romántico bate diemateko. batez ere ikusten zertas dijo aste kantak. Bai. bai, <laughs> san san. Esa, esa, esa. Eso es que dijoo aste, con esos hacen tope tópicos irlandeses de garagardoton, se que canta gustia dijo aste, edateas, pero es garagarda whisky aquel <laughs> <gay> en bat. Estiva que estás sexua, o sea, ahora Irlanda. Vai, vai, <laughs> que que eres a tu estereotipoak eta, baina orrako gauzek ezute laguntzen, es eh, eh <clears throat> poli kentzera. Seimakoan... Balibadi bali, bat zezin eh, punkaren soltaiak nola ez hori zartu. Eta... Oski. <laughs> bai, ala, bai. Aian jarriko dugu, ba, kantaren batolaia... zuena hoa, ya... Hmmmm... <laughs> <laughs> <haz> <haz> Whiskya dastatzeko? Ba, bai, dastatko ba, bai. bai Dastatu ezazuen bai, bai. <haz> alcohol-zaporea. Streams of Whisky. Jarrizatu kanta. Joseph. Trimsoft, whisky. Zea besti ona, zea besti irlandes, ona. Niko nahi sentzuten eta sartu eskit goguak edateko gara gardoa. Ah, ez whisky abarkatu, whisky-a. Ah. <laughs> oso irlandes izan da bai, bederen, Eta el... ez dakit zerbait esan daitekeen kanta honi buruz, esan Zane, ez dugunik. Ez, eh, den esan dugu. Ba, oso Pero... gutxi, eh. <laughs> <laughs> Esango bataldei buruz, kontzertu betara, ba, joateko juntzen zen, ba, autobuz batzutan, eta barroba ma joak beraiek, Familia, lagunak, jende sesagunak, eta, bueno... Eta mugriño. kristola bezala, zena denak, ola, Mozgorrak, bai, dena dena sartzen ziren, eta, gurtazien, ba, koncertu da, eta, zuten dena. Eta autobusan marko segidatzen zuen. Bai. Gurtu <risa> horietan, bai, miratzen da, laguta. <risa> <risa> <risa> bueno, eta, izan ziren miratzen da laguta, lagurtean, deklaix, taldean teloneroak, ba, eta, oizan zen, ba, Un boom, ola. Zato, sea, justo ur urte hoyetan ba de creaesen, ola, ¿no el… Ba de Zagunena. El guía, no va más. Ba, el no va más. Ta, ba, unerba, ba de Atenlauner, ba, dena que sauna. El les dijo a geiago, hori. <risa> <risa> ta oría, ta, bueno, eh, bonus tracks besela, ba, discontan. Ba, erzen da, Whisky, You are The Devil. Bua, guau, agian jarzen de guz. o sea… ¡Ja, ja, ja! Se hizo Whisky, You are The Devil, eh, Ram Sodomi… Eh, Orengo a... Orengo Diska, venga ya, orengo a... A ver... da Ram, Sodomi, and the Lash. ¡WEH! la habitamos urtegua. Eta... Bueno, el Costello, que dice Zuen, ba, Diska... Ta una, ba... Diska Zainzitualada oso polémico. O sea, ti... Diska Zainzitualator, ba, Churchill... En Zuen, ba, Diskurcio batetik... Eh, Hitzetzen zuen ba, armada britainikoari buruz eta esaten zuen ba, don't talk, don't, eh? don't talk to me about naval tradition, it's nothing but rum, sodomi and the lash eta esan hau ba, da, itxas tradizioa Rona, sodomia eta lati edo holako zure Txurtxi hori esatea txurtxi, txurtxi, txurtxi lehoi ba izte gauztak txurtxi Baino, baino, Ez eh... <risa> <risa> ed, ed, dago seguro, esan zuen ala ez Ez daudeela Grabazioak es esan zuenola, esan zuenola off the record bezala Eee, aki behu mentiroso! <laughs> eh. <laughs> Pasante, <Por sample>, pasatoria <por laughs> yeah. Bueno eta hauen entengu du ba, Charlie McLean eh. Charlie McLean Kantak arkerraro Ze esan edu ba, moa, zerra Charlie McLean ba Estut garagardo mota bat da. Eta da estut garagardoa. Nolako zaporea duk estut Mesere, garagardua? Zuerdak ez du... Oh, oh, oh! E, hemen... Ele. legio. Hemen paperak mailatu behar dira. Ez akrilegio. Daza brezak beltza, hola. bezelakoa. Garagardu beltza. Horrekin guztia esaten didazu. dirazu. <laughs> <laughs> ba. Eta mota horretako garagardua laket duzu, Markos? Eh, bai, bai Oh, oh eh, ah, ba. hau, hau, hau benen, git. Bani. Adurra dariona. Ba, Zerik buruz da, ba, kantao, ba, besteo da imigrantei buruz, ba, da, ba, gizon bat doa bere etxetik be ba, beste herri batera, lan egitera. Eta handik bu, bi urtera ba, bueltatzen da, eta justo ba, aurkitzen du ba, beste herrikideak ba, joan direla bea bezala eta aurkitzen da ba, bakarrik bere, bere herrian. Eta hori dela eta edatun du gara gardo beltzori. Ba gian bai, hola, peneak itozekoa ba, gian Beber para olvidar Bai ba, Ai...ai...ai...ai...ai...ai... Ta gian, hola, <tose> bai jarriko dugu... Ya que explicatu kum, bai jarriko dugu, eh, Joseba... <tose> Atento agon, venga... Bai! Well, Jimmy Glide, <tose> our man again, the pop where I was born He played it from the nighttime to the pace of early morn He sold the souls, the cygals, and the men who the horn Jimmy didn't like his place in this world of ours Where the other man brought stormers necks and he had too many pairs So I sat to see the grieving of the people that I'm leaving And he took the off for God knows in the morning We walked to the station in the rain We kissed him as we put him on the train And we sang him the song To ride this little foes around to Sally MacLennan. The years were fine and spiced and shined so true to be a man I learned to love the virtues of Sid Sally MacLennan I took the cheers and drank the prayers and crawled by homin' dawn I ended up a barman in the morning I tried the pump and took the hump and watered whiskey down I talked the hoes and horses to the men and drank the brown I heard the sight of Jimmy's making money far away and some people left for heaven without warning station in the rain We kissed him as we put him on the train And we sang them a song our like, ties long gone Though we knew that we'd be seeing them again to say I must be on my way So buy me beer and whiskey cause I'm going far away I'd like to think I'll be returning when I can To the greatest little boozer out of Sally McLennan When Jimmy came back home he was surprised that they were gone He asked me all the details of the train that they went on Some people they asked scared to call but Jimmy drank until each choked Took the road for heaven in the morning We walked into the station in the rain And we kissed him as we put him on the train And we sang him a song until he's long gone Though we knew that we'd be seeing him again oh It's sad to say I must be on mute So find me Pharaoh because I'm going far kanta like Oshot ez berdinia leengo kantarekin konparatu duz, ez? Bai, asko se de breakdown eta 4 bider 4 denborak erabiltzen ditu. Hori da, hori da. Osoldaketa sakona. Bengea mai gainen hemen da. Cromatiko akora tapera. Legonen <risa> <risa> pinta bat hartzeko gogoarekin. Bai, ez? E, eh? bai. Beste bat? Ba, orain izan gara garagordiburu, buruz. <risa> <risa> Hombre, whisky pinta bat, hostia, ez da ke, igual como etílico bat, hola. Bueno, baina guk ez tratzen gain dituen edariak eta Ez du da engaizki ez, ez, edo ez du Bai, botatzen ditugu faltan, hemen antxetan Bai, bai, bai Nes ez ekarri horquako nera <laughs> Joango gara arabez ez zera oietako balde bat eh. <laughs> Igual er grau, aurretik, <laughs> pasa bargera, nera etorri aurretik Hori da Bertatik Pasa Ego, konzertu da dagoenean Artu pilo bat, artu sazpiedo zortzi Eta gero etorrit, hemen, hemen, edan hori dena Bueno, ba ba bai, bai, bai Sazpiedo zortzi bakarrik Hori, ba Makoiztan, mago, eh? Horri beretzako. Quartu balde osoa. Hora, balde osoa, eta ia, ez da. Beha, guazen komentatzena, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, <laughs> ba Shem, nada? Makoan. Shem Makoan, Ma ez Maklain. <laughs> Shem Makoan... <laughs> Shem <laughs> Makoenen edo, zartu? Shem Makoan gogoratuko dizugu zera, taldearen kantaria da, ez? Edo, ba Ais, alma materra, ez? Ha, izea, petatzen. Ha, petatzen ari nahiz, barkatu, eh? Josifter arpegi batekin. Beraz hazi zen, hazi zen, Jaios en mi acción de la leuita más aspeco urteco eguberri egunian Irlanda joseis Irlanda jaios en mañequero sei urtequin Londresera Así que Londresen egin zuen baguchera bisigustilla Pagadon da irlandes de palo Bueno Baño baño la urtequin cerveza edate nacisen Ole Veleosa va que mas no da la cerveza Ta cigarro bateazzeko ta... Torras izen. Zidia, garra kelatun dire. Ez ez, es, joder. <risa> <risa> Erretreko. <risa> no? Sein hau da, behar maztoa. Berat estuak ezaten du. Ba. Goratzen aiz, rebina, da nola frutazuko bat, iklateran eta irlandan esaguna. Ba, rebina hori estut, garagardo gara beltza, lehen esan urbesela edo ginez, bihurtu zenean. E, beretaz momentuan maite mundu nintzen. Hori Ez no, zure burua aldeskribatzen ari zaren Lamarcoz Bai, zurea dauna unai Autobiografia bat, aldatu da izena Lamarcoz, <güls> bera egiten da xein Baina, ez ezen whisky edaten ba amar urtarekin, noseke Terbeza laukin, whisky ha amarekin Hone <güls> kompetitzen dugu errusiarra egin, edo orla eh. Bai, jena <güls> <Baai. güls> da es, izten gudu Ez zen hola ikasle oso izan eta eskolatik baskotan ba embotatzen zuten Tasenola literatura eta poesian neko ona, baina claro, horrekin bakarrik ez zuen aprobatzen. Talaian bezela. Ba, ungoren justo kontatzen etortzezko onerak, historiak eta eh, Kastoria buruz. Oraitez naboa bai. Da kampo, kampo tratuzten ba. Bune lako ogia zen. Tone no, bai, utzi zuen eta lana bilatzen hasi zen, ba, pizza illa lenentatik, ba, lenen zuen. Eta azkenen ba, bukatzu zuen batiska denda batean. Eta, justu, ba, diska atenta horren jabeak ba, Produzitu ba lehen diska do, Ekoitz ziren lehen diska Ota horrela historiak pasatzen dire egitan, eh? O sea, bai, nire... bai, bai Eta, horrela oso eta ez dut zuhago ezin jeskoa da Ez <tose> dut eslimnoteko es kantantea bizizela Zubi baten azpia, hasi er, bai. da Abai? Eta bai. horrein, mundu eh, pues da? Oforra no, <tose> bastan aztranka Jarretzen du hor <tose> Urrezko zubi baten azpia bai. Bueno, eta Zango bai, zen daukala neko bueno, Dubliner taldea asko entzun zuen eta... bere abestia daukate, ba influentzia asko, ba Dublin askoak. Aha. Uh -huh. Ta bueno, la vitas septu urtean ez zuten ba pelikula bat, ez zuten western pelikula bat, "Strike to Hell" izeneko. Hey. Ah, ustari ska, mierda. Esta, esta ta pelikula. Ta espagetti wester, wester estilokoa bat. Ta, va de Spencer Rattens, Gil, ¿no? <risa> <risa> de so, Terence <risa> <es Mexicatar>. Hill, ah, <risa> ¿no? De pobo, eh, son… Agarren, díaz, mexi cara, con becela, <risa> ¡Grande! ¡Mexi Catar! es! ¡Mexi ¡Falta la orilla! La película, en baita, Courney Love y Dennis Hooper, agarren, díaz. ¡Ojo! Ojo. Ta, bueno, guasen, va, tú te haguen, pizcatola aurre, aurre, cari, becela, ba… Adelanto, besela, horrengo dizkako basingela. Oh, If oh. I should fall from grace with God. Nuts! Estiona ¡Wa! Wow. Eh. Oso diferente, justo, ¿eh? Gustavo da, irugar en disca También hace un da, la oita Sortico Hace urteo, ¿eh? Hace ¡Wua! Urteo, en personaje oso ilustre Con la Haciendo el toquico Esaltari Aubezela ¡Oh! ¡Bai! <risa> <risa> Ayrton, ¿sena que iba a existir un mundial, ¿eh? Ba, tu Hortikan no da or, bil, justo, urteo, ¿eh? ¡Bai! ¡Bai! <risa> Este personaje mítico, va. Va, en escala, eh. Va, ni, eh. La uroguita se, la uroguita se Es uri la uroguita se, ni ligarren, ni Ni que esto que te caso de ¡No! Ha hecho enni baucat. Va, es su película espagueti, ori. Yo no existo. ¡Qué no hay señor! Ya dejaron, hicieron dijeros Sher Turbapveto, e isnaby masuk luz y toson de la disco Y hay en tu grupo lushas sobre la Ta, e, e va, crítica de so, todo No te," hey, mira. subenmbrar. En las que te haces a la granberta mía, luego tuve la calle es, es algo diferente oh, eh. <ríe> Naharituko na baita estilo aldaketa eta, eh, zain bat kantetan, eta... Ba, hori or galetu behar nun, zertan datza diferentzia hori diska honen egiteko? Ba, Ie, adibidez, adibidez behar zer diferentzia, ba, adibidez, xeanek, xamako guantzera kantantean kontzertutan, ba, hartzatzuen <laughs> zerbezen bandeja, eta jotzatzuen bere buruan kontra, La percusión, ¿verdad? <laughs> ah, me Igual irlandesa que ahorita te en vez de taberna también. <laughs> <laughs> Joder, va igual, va ahí, ¿verdad? Joder, igual, hoy, ahorita igual. Me con música de ambiente, ahí. <laughs> Head-dram es atenta, Está eh. <laughs> <laughs> bueno, va, Steve a discográfica ekin... ...discográfica ha utilizado en Está bueno, a productor de barria, Steve Lillewight. Sen. También tengo, bah... ...habeste mítico, una... ¿no? Eh, ...depo Entzunena baina hola, azkoen gatik gutxola. Feel the love New York. Kanta oraintzugu. Feel the love New York. Ondoaner entzuten da, tentsenola oso oso ez daguna. Ez Bai, da bai, bergo kanta bat, ba bikote baldo doa New Yorkera, ba metz askorekin, ba atiko soia amerikanola da Baina azkenean ba ez du betetzen ta, nlego belean da. Dailtzen da. Fijatu nola gontratzen dira historia, honekin atzean gelditzen dela plan ahi, ta, melankoliko. Bai, jarri daltuan. Eta, juantzen, eta... Igo, rengatzen dira. Undreamed about you Garan a lucky one <tose> This from is for so happy Christmas, I love you baby, I can see a better time, when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me You were handsome, you were pretty queen of New York City When, when the band, band finished playing, playing. they held out for more so Sinatra was swinging, all the drums they were singing we, we kissed on a the corner, then danced through the, the night El Tokia, qué temón. ¡Ya el Tokia! ¡Hola! Motiva tu Joseba, ¿verdad? ¡Tenís que ¡Este canta original! Leantungo Fuerte Love New York, dada a bestia ezaunena. Eta desverdi... ¡Ezaunena na! Nezat ezaunena da... Dirty old town, dirty old town... ¿Que vien a ver a llenero, bai? ¿Bera llenada? Bai, espa. Nezat ahorita Da diska honetakoa? Ez bairik gabe Ez ez, beste Horda eh. ez da diska hori honena Jajajajaja <risa> <risa> Ah ha Ta, enkantzen dugu kantago, oso des berdina ez eh? Osa, depende pianoarekin hori ta... emakume bat Bai Eta bai bat, Emakume hori eh. da kristi makol <risa> Ta da produktoren emaste bat diskaaren <risa> produktuaren <risa> como, como no, tio, enxufada Bai, enxufada, eh Baina, oso ondo, ez da, zenta ora Bile hau txasinen hau txas eta beste hau txas Bai, bai, bai, bai Mmmmm Aduz Baleku. nago Balekua da Dauna, ba, gogo eta etera ba, beste partar de iburos, spider Stacy, hemen menen gi, egin nahi daite Spider-Man virus. Edo? spider Stacy dela ere be kaotxa jartzen duela eta eta Flautinea jotzen duela ere ez. Puzzle bai, koroa, kaixo enprentreste pala bai. Barkatu baina hemen arazo teknikoa dago eta orain ez, <laughs> vale, vale, vale. La perfección la te llevan a cabo aquellos que van al límite. Guau, wow, hori norkesan zuen, uri. Ez da, kete inventatu tota en bertan. entxe behartan. Ne, ne gustu ez daite, urko, urko Facebookan jarri duen mezzua. <risa> <risa> esan, ba, esan, ez gilditu horrela. Ez que mohi egitza li daukat. Urrengo desango dugu, venga. Spider-Stacy, arte da, ba, telesail batean, trem, telesailan... Tre, treme, ez, edo esatut edo. Trem, eta egin dugu. Ni hor leantzeko, Eta, erten sí. da, ba, justu bere interpretatuz. Ba, esaten, justu serian esaten dio beste lagun batek, esaten dio. Eh, ez da zuten sinistriko, baina honek flauta batekin zuek gitarra ezta guztia, baina rock and roll gehiago egiten du. Hau <risa> da. Zer, baina. Ba, hain ondo jotzen du. Tim edo flauta ezen. Ezen. Kaka egiten du, ahi. Rock and rolla oso ondo egiten du, ba, ba. Eta beste parte da, Jane Feiner Eta ahogu hartzen baita, deneti, ba, mando bina, gitarra, saxoa Saxoa, e, eta, eta o, bueno, hombre orkestra Oida, hombre orkestra Horeo, ah. oen dabil, ba, universitateko proiektu batean Da, non pieza luse bat egiten ahi da, long play zenikoa Eta kit, ba, guztien, serde, play bat Ez, zer da, long play okay. Ba, da, ba, pieza musical bat Eta, ba, millau, eh, irauten dula, millau urte Eta inoiz ez ez da erripikazten ba, melodia, berdina, e, mila urte horietan. Bueno, baina izan gait ezen seriak hori ezin da. Bai, horretan dabil bil, hasi que... Baina nola, nola, nola! Ezen daiteke... Ez dakit, da, da orten nagai Baina hori da irreproduzible gainera, osea, duratzen bali madu mila urte... Mila urte hori da. Osea, inoerrek ez duen zungo besti guztia osorik. A, IBM eka egin zuen doelazte bete le, marrazki bizu e, molekulekin. Birogenoko no molekulekin eta, bai eta okay. bueno, horrela bitxikeria ikusten ditugula, baina mi, mila urteko hau sozokeria bat iruditzen zaite. Sozokeria <laughs> Zuzte dut ere itzuzu, eee... Nik uste dut, bai hori Joseba. Joseba, zer ere itzuzu? <laughs> Joseba ez dagoen entzuten <laughs> Ezke, ni Josebarekin nago ez du, ez du aipamenik ere merezik Ba nik ezin dut e, gehiago kontra egon Nik uste dut hori ikusten <laughs> da nola, besta bestia nola da Mr. Saxo, oizela Ba ¿Seb? ¿Seb? ¿Seb? ¡Ah, bai, bai! Epic saxo gai E un Baina hori va a carrer que un orduo Bueno, eusen tzutena va a bestia a bestia típico, va Después en... Entzule gustile que sautuko Beti va a txeranko, la jodze u te baita, feste, tanta deena Eusen tzutela fiesta Fiesta De bucaeras, hace bucaeras pantagruelica. Pantagruel, sea adjetivado, ah. ¿eh? Pantagruel, eh personaje de teatro con personaje, ¿es? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, bueno. Una caja Es una caja. O andan día, <risa> toro, fiesta o la <risa> a <risa> vestía o fiesta. Bueno, a agu vosos está alguna nada, cantado o a agu invasto quitan en entzundu, algún pazte tal, ta ¿es? Yo digo pachanga baita jocendo, au. Patxara… Pa ah, bai. Patxaranak otzen dugu baita. Ah, bai, bai, bai. Ah, bai, ze, patxaranga bai, horrek bai. no, eh, jartzen ditu denak bere instrumentuak horre irratiko peceran edo… Horri, bai. Pekarian… Ah, txaranga hori bai. Bai. Ah, horrek, bai, bai, gogoan daukaz. Zer, zazeko, eta abestiari buruz, nahi, ez da egite. Zer buruz dihua abestiari fiesta, ez da egite. Bai, bai, niko esango duke horrela begibiztan, eh… Zer, eh, hemen, agertzen dena. Bueno, ba, nesan goetaz genian, bai. Tore bat ikerzen. Baina, tika, baina, agu, baina kantari buruz ez, hau dire pixkat e, efemereideak eh, edo, ez? Nesan goetaz, Ba, justo piesta kanta. <risa> <risa> Xean edut bizirik atera zirela emendik, hori garrantzitzuena, ez? Ez. Eh, eh, eh, eh. Ez, ba, piesta kanta, bada, España eletorriz genian, ba, justo, ba, betizen, ba, juerga hola hartzen, juerga, juerga, juerga eta... Te no estén, va, gabean, giro junta, gozean va lohines. Maño caro. Hasta te cent chadanga, ta zuten posible va lorik egin. Va, se Jose estén verle yo espían de Moragustia. Bai, hola, bai, una igual. Funciona en la Almería. Se queda en cantinera o no. Tienda campaña Batianor, Arma Plaza Erdia, bai. Bueno, ba, hori, justa, ba, esperieto retienta, hori. Ba, txaranga, gustatzen txaranga eta hori atik, ba, aldaketa hori, ba, kantaz. Taren ba, ez da, Bai, bai. Bai. bai. Ez es que Bai. Bai. Bueno, bat izkaron <risa> da ondaren, ba, deik medikoak esantzion, ba, esanik, ba, no, eh, eta kantantari, ba, gelditzeko, ba, edaten eta gelditzeko, beste lagazko ezela, ba, biziko. Taro, no, ba, ese... Bañarduan <risa> ez da, irlanda eta raizango, <risa> Es baino, claro, da, hile, da, bici, eh, eh, da, horita <risa> ba, Eta, eh, bueno, ba, eh, bajarrizen bera bela gaizki Eta, bueno, ezioten, ba, esperanza, esperanza azko, eh, man Gehinez, eiazte Eta, bueno, ba, bitartean, bajarrizen, ba, eh, Jow ba, bere hordes Eta, eskineo, ba, bueno, ba, bici, dikateras, eh Urren <risa> Ba, venga, la hogarra, <risa> na, Bai, well. da zera sartzen dute jazz gehiago eta entzungo zut orain horren adibide <laughs> bat, eh? Power City. City, bai. Oh. Bai. Parent so so Here the putty's on the freaks Can I around on the ducks? Can I gamble the ducks? Not like a dog All the total ticket stubs Around a hundred thousand mugs Now washed away Like that dreams in the rain And the carpet's gone Oh, it's just another bloody rain Nik nabaretzen dut Jazz Influentzia kanta honetan. Ah, bai, bai po, bai. benio baita, eh. <risa> e, eskalak eta horrela, bai, bai. Venga, guaz, horrengo dizkera, venga. Bosgarren dizkera. Anekdotak gana. <risa> Hau da, justo, Seanen, Sean xe Eh, eh? Sean MacCogan. Sean azken diska bera, kantatzen duen da, azken diska. Hell's Ditch. Uh -huh. Aham. Miratzen dut aita marrikoa, eta, bueno... Eta da, Joe Stremmer, The Clash Talikoa, ba, ekoizia. Eta, bueno, ba... Seanek, ba, arazoak izan zituen ba, alkohol eta drogoekin, eta... Zerraroa, par... denboa, ahiria esatu bai, da bai. guztienan. <laughs> ba, ba, Behe parteideak, asarretu zuen, zatiak beha ikartzen duen ba, profesional moduan, eta beha, ba, putzen zen, ba, berandu laneko edanda eta ez zituen gustatzen da. Eta azpimarra garria dagoen zerbait atera daiteke edizka honetatik, eh, Marcos. Bai, adiu ez da, Irish Robert. Ah. Za kantau la bonus traca ko labezia agertzen da eta nahiko ona da tipiko irlandesa. Gozten no zutera gean pizka. Diska honetatik entzun bar duguna bonus traca da. Ah, bai, bai, da. Bai, bai, hori oh. da, bai. Ora diska ba, eh? Bas. bai, hori zen bar nu. Ez, eh, baino hau ona. Benga, <laughs> he yes. majo. <laughs> On the 4 of July, 1867 from the sweet old of car. Please stay in the a cargo of bricks For the Grand City Hall in New York It was a wonderful craft She was rank for enough know how the wild wind drove her She's got several blasts She 27 masks And they call her the iron Rover where have one million bags We have the best line of rights We have two million barrels of snow About blind horses' hides We had four million barrels of bones We had five million hops Six million ducks Seven million barrels of parts We had eight million barrels Of old nanny goss tiles And a half of the Irish Rover There was hell He was too with skill, for his sparkling quadrille, till the dancers were flutely and blitz. With his swat, with his talk, he was cock of the wall and he with the dames under and over. They all knew how to dance, but he took up his stance, and he sailed in the air. Bueno, da iris Robert kanta, ez bairik gabe diska honetago kantariko berena Zerak bonus track bat da eta gainera kanta tradizionala Ahoz zuten Dublin Ez ki. da ez da Nola izango da diska, tio Oso ona Guaz urrengora, venga, ya segirarrena waiting, waiting for Herb Waiting canta... for Herb Ahoz zuten Ahoz zuten interpretazio dauka, ba, justa izen Eta hemen Et Shane ek eh, ez duen ezkantatzen Spider Stacy kartuko duzera batuta eta. Ez zuten single bat Tuesday morning Bauno ba, neke bizantse ulako arrakasta ola e, bestiko ba, bueno, bai erratu. Uno menos ba, tamen mengalla asia ikusten dut. A ver, bai, argatu Marco. Asia ne <risa> buruz bai. <dit. risa> <risa> Uste egin nau zerak, gai aldaketak eta lenego jasa, orain, orain asia. Bai, bai, argatu baino. Justo a beste da, asia ne buruz. Besteena gaian oh. bai baino, bai, hau ez. Oh. Hau ah, ez da berdio datari buruz. Ez, beiran ez xungo zuteket, komentatzen duzu. Vasak Ema ya. Puskato. Tú. Au au au, Hasekanta! Tuesday e mi... morning, poperoa, ez da! Emek ustez nahiko estilo saldatzen dute la kantaria eta bai estiloa pixka tes Bai, egia esan nahiko estilo poperoa da, nire izan ditazko gustatu Huelet, <risa> well, ya, azken diska da venga Dura no, gustatzen ja, horrek <risa> Joberriro mai almesedez, 60 doa <risa> <Vai>. Vale, bialdin <risa> <risa> Eze es, es. norbaiteka teak jodun Para garrezan da, bai xulena vale. vale. Zazpigarren eta azken diska, pogoen majone Miratzen duela lagu eta Y Ta bueno, ba, ba, tal de así eran, horrela isena su hende, epogues eh, majones Ba, gaelicos isena edu, ba, Ipurdia musikata unazazu <risa> Oye, anehko dicen polémicoak, de nipples, no hacen, de nipple... no hacen, ¿eh? bai, de erector Y bueno, chingel bat, va, ba, caricatez zuten How Kong, y bueno, ba, bigaren aia es Ta, huna, txar da, kanta eola... Beno, beno, beno, enmeni <tx2> Ta, notaten da, ba, ba esenen faltan ikusten <risa> Bob dilanen, kanta eola bertsio bat entzungo dugula Bai, bai, jar, jar, jar, jar, jar, jartzen eola Irlandar moduan Ta, una, ba, kantao, ba, Bob Ba, hotel batean, sarten u, usten ez batean, ba, dago, oina Ba, diotenez, ba... Ba, escale bat moduan, segun jantzia, eta ez usten <risa> Oso típikoa That wasn't God that I today when the ships come in For the, up, the, stop, the to hurricane be like begins yeah will head and the sands on the shoreline will be shaking then the tide will sound and the waves will pound the morning will be breaking oh the fishes will laugh as they swim out the path the sea coast, they will be smiling and the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in and the words that he used Get this ship confused We're not beyond the scoops There's a of The fire the sea When I bust in night mind We'll be Wow, wow, wow, ya azken discado un... azken discado de un buen, ya, separatuz da, lajeta a Bai, bai, bai Beste a... a besle de bai, hori baiin Esto es no a... No. geyo original, se me hago bane a ocha Baita, bai, bai, Bueno, bueno, bai Egitiendo diferente lehen yo cantatikan a bocha Oida oh, yeah. <laughs> Beste guste da igual, ah <laughs> Bueno, bai, miradze hundar itxone, eh 2.000 batean gaude, 2.000 batean gaude eta urtean talde berriz batu zen San Patrick egunean, gure Markeko batean hain ondo ez zautzen duen San Patrick egunean <risa> <risa> <risa> <risa> Ote zuten miratzen duen lagita maseian, eta gero ba, ziren batu 2.000 ba, mi, batean harte eta guztu urte horretan, ba, zin ditu Connor, ba, zein denuntzatu zuen ba, droga izateagatik Ez ziren zate gero esan du ba horrek lagundu zioela, ba dikzioa ganditzen, ba, nor bineari Nortzen, nortzen xineaz O'Connor Oida abeslaria, baina ez talde... Ah, bueno, abeste taldeko abeslari batek, esan zion abesli... Dos osagunez ganda, nera, hortik ane Aaaah... Zaki, ze, ze, tipo... Ba, eguat? Beste urte da, bine eta bian, ba, iraian, ba, kontzortu batean xein Base, skor, ata, ba, zeon oso mozkor, eta, ba, publiketik, ba, salto gint zuen, eta hanka bat hau zuen. Ke raro, ez? Gerti hartu osar. Ez, es, ez, da o sea, duen. Ota zen, hay... eta pata otuz o sea, eh, Stage eh? diving fallido. Bai, bai. Eta, uno, eta... Ba, minieta bostean, ba, azken arrok erejo zuten, hemen, ez da izen. Ta, minieta behazte urtean, ba, sin, ba, neko, hortza zukan neko gaizki. Ola jarriak, ikusten berzuteak gian, ba... Nio esela. Ez, okay. baina hori ortodontzia behar zuen. Jartzen beha zute Google-en xein bakoan ikusetue ezen buruz alik nahi zen, zen, zen, zen zaterdiltaka. Oso, oso gaizki. Oino, oso. Eta hono, ba mila eta batzean konpontu Ta beti hau, bimila ba, hau eta margaren urte horrena ospatu zuen, ja. Ta konzertu bila bat du eta DVD de, bat, nena zute erosi. Josera, jarri duzu beti kanta berdina? Eee, eee, eee. Ah, oh, oh. Whisky, you're the devil. Oh, este ha mítico. La que tú estás llegando, todo. the devil. Va, o que ya está aquí. Agur, se han godo ya. O no es que se es que se han godo country. No es que se han ido Minimal. No es que se han ido a la... Bonus Joder Hoy ya da, bigarren discoko Comentatú y gole Bigarren discoko bonus traka daoli Whisky de abrua Bueno... <laughs> Bordo de abrua Veste abruzua. bichikeri que llegó Veste saio batean, veste aze batean Hacien gelto crian, vedi bezela ¡Bordo a de abrua! ¡Burren